Ikhwan fi tin azaakumullah salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada umatnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. berdoa Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal'afaf wal'hina Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan al'afaf, iffah dan al'hina kecukupan Ya ghanawfidina 'azakumullah doa ini berisikan kebaikan dunia kebaikan agama kebaikan akhirat doa yang mencakup semua kemaslahatan dunia akhirat Dalam doa ini ghanawfidina 'azakumullah Rasulullah s.a.w. memohon al-hidayah wa taqwa Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa Ini merupakan kunci Kebahagiaan agama seseorang Lurusnya agama seseorang Yang tentunya berdampak pada kebahagiaan ukrawi Kuncinya pada dua perkara Pada hidayah yang meliputi al-hidayah tu islam Mendapatkan hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Islam. Menjadi seorang yang muslim. Dan juga meliputi al-hidayah tu sunnah Hidayah kepada sunnah Rasulullah a.s. Berislam sesuai dengan sunnah Rasulullah a.s. Ini merupakan puncak hidayah ini kunci lalu disertai dengan at-taqwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang, yang meliputi imtihalul awamir melaksanakan perintah-perintah Allah dan rusjan dan juga rasulnya alaihi salatu dan ijtinabun nawahi menjauhi larangan-larangan Allah dan rasulnya alaihi salatu ini merupakan aplikasi merupakan perwujudan, merupakan pengamalan dari hidayah tadi. Takwa itu merupakan saripati dari semua bimbingan-bimbingan Islam. Dari mulai awal sampai akhir. Dikarenakan semuanya berkisar pada perintah dan larangan. Perintah dikerjakan baik yang wajib ataupun yang sunnah. Larangan ditinggalkan baik yang haram atau yang makruh. Maka ketika seseorang itu konsisten sekaligus pada dirinya terdapat hidayah Islam, hidayah itu sunnah sebagai seorang Muslim di atas sunnah. Lalu dia hiasi hidayah tadi dengan takwa kepada Allah Subhanahuwataala dalam kesehariannya. Dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya Muhammad SAW. Dia meninggalkan larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya alaihissalatu wassalam Maka agamanya dinyatakan lurus Agamanya dinyatakan baik Dia dinyatakan di atas siratul mustaqim Yang tentunya ujungnya nanti adalah janji Allah Azza wa Jal Dalam bentuk surganya Ini permintaan terkait dengan maslahat agama dan akhirat kalau Rasulullah SAW melanjutkan doanya, tidak semata-mata memikirkan agamanya, akhiratnya, tapi juga Rasulullah SAW memohon kemaslahatan dunia dengan mengatakan wal afafah wal ghina. Ini adalah kunci kebahagiaan dunia seorang dibangun di atas dua prinsip ini. Prinsip Al-Afaf Al-Afaf Atau Ifah Menjaga kehormatan diri Dengan prinsip Ifah Dia tidak akan terjatuh Di dalam perkara-perkara yang haram Ketika mencari dunia Ketika mencari ma'isya Ketika mencari rezeki Dengan Ifah yang dia miliki Dia tidak akan menjadi Pengangguran tidak akan menjadi orang yang suka meminta-minta mengemis kepada orang lain. Dengan iffah yang dia miliki, dia akan berupaya keras, bersungguh-sungguh untuk talaful ma'isyah. Mencari penghidupannya, mencari rezekinya yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan hidayah dan takwanya. Perisik yang al-ghina. Kecukupan ini meliputi ghinah nafs. Kecukupan dalam hati, dalam jiwa yang namanya kona'ah. Dan meliputi ghinah al-nadah. Kecukupan dari segi materi. Apa-apa cukup. Apa-apa ada. Tidak ada yang kurang. Ini kunci kebahagiaan duniawi. Orang itu dinyatakan berbahagia. Orang itu dinyatakan dunianya damai, dunianya tenang, dunianya tentram. Ketika setiap harinya mendapati makanan hari itu, tenang jiwanya, lancar usahanya, kona'ah dalam jiwanya, dengan ifah tadi. Rasulullah A.S. dalam hadis yang lain, dalam sahih Muslim, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Asradiyah Allahu Taala Anhumah, kata Rasulullah SAW menjelaskan, "Qad aflah man aslama, waruziq kafafan, wa qanahu Allah bima ada." Sungguh telah beruntung mendapatkan falah keberuntungan kebahagiaan orang yang muslim yang masuk Islam ini. Hidayah Islam, hidayah sunnah dan taqwa. Al-huda wa tuqah. Wa ruziqa kafafah. Dan dikasih rezeki yang cukup. Kafaf, cukup. Yang membuat dia tidak harus mengemis-gemis kepada orang lain. Yang membuat dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Cukup. Wa qanna'ahu allahu bima adah. Dan Allah jadikan dia qana'ah, menerima apa yang dianugerahkan dia oleh Allah kepadanya. Ini namanya al-rifat wal-ghina. Dikatakan qad aflah. Iqrauddin azabullah ketika seseorang itu dalam urusan dunyawiahnya memiliki dua prinsip ini, maka bahagia kehidupannya. Tantram damai kehidupannya. Tidak akan khawatir miskin, tidak akan khawatir fakir, tidak akan pernah gelisah dia akan tenang kehidupannya. Dengan ifah yang dia miliki. Dia punya aturan yang jelas. Tolapur rizki yang halal. Tolapur rizki yang syari. Tolapur rizki yang tidak ada unsur. Mukhalafah syariah padanya. Plus dia punya kona'ah. Dapat sedikit Alhamdulillah. Dapat sedang Alhamdulillah. Dapat banyak juga Alhamdulillah. Maka doa ini. Khamuddin doa jamik doa yang betul betul mengumpulkan kemaslahatan dunia kemaslahatan agama kemaslahatan akhirat singkat padat itu yang harus kita minta dalam keseharian kita Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina lurus agamanya lurus akidahnya lurus ibadahnya lurus akhiratnya tentram dan damai dunianya di atas bimbingan Allah dan juga rasulnya alaihi salatu wasalam. Innal binazzakumullah. Pada doa yang dipanjatkan rasul ini di sana kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang begitu besar. Kaidah Islam di dalam mengarungi kehidupan dunia ini Paling tidak kita bisa menyebutkan dua kaidah dua prinsip yang sungguhnya satu sama lain saling melengkapi. Yang pertama ialah dari doa ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahawa islam yang dibawa oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan dua hal, memperhatikan islahuddin, perbaikan agama dan memperhatikan islahut dunia, perbaikan dunia. Islam tidak hanya memikirkan perbaikan-perbaikan agama saja. Tetapi Islam juga menganjurkan kaum muslimin, menganjurkan umatnya untuk memikirkan islahut dunia, perbaikan dunia. Tapi semua dengan aturan yang jelas, dengan prinsip yang jelas, seperti yang menerangkan tadi. Islahud din, islahud dunia. Dan ini merupakan satu dari keindahan Islam. As Syeikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Sa'ji Rahimahullahu Ta'ala dalam risalah beliau Ad-Durratul Mukhtasarah yang menjelaskan tentang keindahan-keindahan Islam beliau menyebutkan ini sebagai contohnya. Dan ada contoh-contoh yang menunjukkan Indahnya Islam Islam memperhatikan dua hal ini islahul din perbaikan agama Wa islahul islahudunia, perbaikan dunia Doa yang semisal Dipanjatkan oleh Rasulullah SAW Dalam hadis yang sangat masyhur Kata Rasulullah dalam doanya Allahumma aslih li dini Alladihi wa'ismatu amri Wa aslih li dunia ya ya allah perbaikilah perbaikilah agamaku yang itu merupakan hismatu amri penjagaan urusanku dan perbaikilah duniaku yang di kehidupanku dan perbaikilah ma'ati tempat kembaliku akhiratku yang kepadanya lakukan kembali rasul berdoa meminta kebaikan 3 perkara Islahul din perbaikan agama, islahud dunya perbaikan dunia, islahul akhirah perbaikan akhirat. Doa yang juga sangat makruf di kalangan kaum muslimin dalam Al-Qur'anul Al Karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang diminta kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan selamat dari azab neraka. Ini prinsip yang sangat mulia. Sehingga Islam tidak hanya terpaku pada perkara-perkara keagamaan. Lupa dengan perkara dunia. Islam juga tidak fokus urusan dunia. Lupa dengan akhiratnya. Tapi Islam menggabungkan dua-duanya. Perbaikan agama, perbaikan dunia. Tetapi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan bimbingan agama yang jelas. Yang kedua. Yang misalnya kita ambil dari doa tadi. Iyalah. Ketika kaum muslimin mengalami momen-momen kebahagiaan, momen-momen kegembiraan, hal-hal yang bersifat keduniaan, di situ selalu disertai dengan benbi, mengingatkan mereka supaya jangan sampai lalai dari urusan akhiratnya. Dari perkara ibadahnya, dari perkara akhiratnya. Contohnya, Ketika momen hari raya saat-saat muslimin berbahagia saat-saat kaum muslimin menikmati makan dan minumnya yang halal yang mubah saat-saat kaum muslimin diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mubah permainan-permainan yang mubah kebahagiaan kegembiraan yang sifatnya mubah tapi di saat yang sama Islam mengingatkan supaya jangan sampai melupakan ibadahnya. Jangan sampai melupakan zikirnya uh, kepada Allah azza wajalla. Dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Nu'baisyah Al-Hudhali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Rasulullah al sallallahu wa alaihi wasallam bersabda, "Ayyamu muminan, ayyamu muminan, ayyamu aklin wa syurbin." wa zikrillah hari-hari Mina yaitu tanggal 11 10 11 12 13, 13 Dzulhijjah adalah ايامو اكل وشرب hari hari makan dan minum Rasul tidak berhenti sampai sini melanjutkan yang setelahnya dan zikir kepada Allah Tanggal 10 Dzulhijjah waktunya muslimin merayakan Idul Adha mereka juga menjembeli hewan-hewan kurban, Diperintahkan untuk memakan sebagiannya. Menginfakkan sebagiannya. Menghadiahkan sebagiannya. Boleh menyimpannya. Saat-saat kaum muslimin menikmati makanan yang lezat. Yang kaya, yang miskin. Menikmati yang namanya makan. Dalam Islam diisitikan seperti itu. Pak Rasul mengatakan. Ayyamu mina, ayyamu aklin wa syurubin. Hari-hari makan, hari-hari minum tapi diingatkan setelah itu dan juga zikir kepada Allah azza wajalla. Jangan semata-mata dunia dipikirkan, jangan semata-mata perkara yang mubah yang dinikmati, jangan semata-mata mem memikirkan makan dan minumnya, tapi jangan lupa zikirnya. Ketika itu disyariatkan untuk takbiran dari mulai fajar subuh hari Arafah tanggal 19 Zulhijah sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Zulhijah. Takbiran Makan dan minum, makan dan minum takbiran dunianya dinikmati, ibadahnya enggak dilupakan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang hari Jumat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam firman-Nya, Ya Ayyuhal-Ladin Amanu, Ila Nudiyalis Salatim Yoomil Jum'ati Fasau Ila Dikirillah Wa Darul Bay' i. Wahai orang-orang beriman ketika dipanggil, digemandangkan suara azan untuk Jumatan, maka bergegaslah kalian untuk berzikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Allah mengatakan cela itu, fa iza qudiyatish shalat fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan ketika telah selesai salat Jumatnya, Silakan kamu semua bertebaran di muka bumi ini. Silakan kamu mencari keutamaan-keutamaan Allah yang rezeki dari Allah Azza Wajalla dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kamu pasti akan beruntung, akan bahagia. Waktunya ibadah harus ibadah. Waktunya jumatan harus jumatan. Tinggalkan yang namanya dunia. Selesai ibadah, silakan meneruskan kembali urusan dunia kalian. Tapi jangan lupa zikirnya kepada Allah Azza Wajalla itu kunci al falah kunci kebahagiaan kunci kesuksesan khulasona ibnuddin azzakumullah islam selalu menggandengkan maslahat agama maslahat akhirat dan maslahat dunia aku lumatsmaun wa astaghfirullah li wa lakum alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd ikhwanati Anasufi hadihil masalah ala arba'at iktimam. Umat manusia dalam bab ini terbagi menjadi empat macam. Yang pertama ialah kaum muslimin yang betul-betul memperhatikan islahuddin perbaikan agamanya, perbaikan perbaikan ibadahnya, perbaikan akhiratnya, dan juga memperhatikan kebaikan perbaikan dunianya. Sesuai dengan bimbingan Islam yang diterangkan tadi Menggunakan dunianya untuk kepentingan ibadahnya Kepentingan akhiratnya Ini orang yang paling afbal Orang yang paling sukses Orang yang paling bahagia Orang yang paling tantram kehidupannya Yang dikatakan sebagai muflihin Yang kedua Seseorang yang tidak mendapatkan dunia, mendapatkan dua-duanya Tidak memikirkan perbaikan agamanya juga tidak memikirkan perbaikan dunianya. Dunia enggak dapat. Terlunta-lunta. Terkatung-katung. Orangnya tidak jelas. Tidak ada upaya untuk perbaikan duniawiah mereka. Agama apa lagi. Jahil tentangnya. Jauh daripadanya. Tidak ada upaya mengamalkannya. Ini orang yang paling jelek. Orang yang paling sengsara. Yang ketiga. Yang ketiga. Adalah. Seseorang yang hanya perhatian terkait dengan ibadahnya. Terkait dengan agamanya. Ibadah, agama, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Namun dia melupakan kewajiban dia terkait dengan islah dunia. Perbaikan dunia. Atas nama ibadah, menyanyiakan keluarganya. Atas nama ibadah, menyanyiakan istri dan anak-anaknya. Atas nama ibadah, dia tidak mau berusaha. Atas nama ibadah, rela untuk menjadi pengemis. Dan segala macamnya bahkan sampai pada tingkat rahdaniyah ini merupakan sifatnya kaum nasara dan ini perkara yang sangat-sangat dicela dalam Islam Ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya kafa bil mar'i ithman ay yadhi'a ya'ul cukuplah orang dikatakan berdosa ketika dia menyia orang yang dia tanggung yang keempat sebaliknya seseorang yang betul-betul perhatian dan fokus Mengurusi dunianya Dalam benaknya Dunia, dalam fikirannya Dunia, planningnya dunia Harapannya dunia Semuanya dunia Sampai pada tingkat lalai dari ibadahnya Dari fikirnya, dari akhiratnya Bahkan sampai pada tingkat Sebagai abdu dunia Budak-budak dunia Mereka ini Yang dikatakan sebagai ahlu dunia Mereka ini yang didoakan Kesengsaraan oleh Rasulullah SAW Kata beliau Ta'isa Abdul Dinar Ta'isa Abdul Dirham Ta'isa Abdul Khamisah Ta'isa Wan Takas Wa'idha Syikafalan Sungut Sungguh sengsara kata Rasul. Sengsara budak-budak Dinar Budak-budak Dirham Dan budak-budak Kain Ta'isa Wan Takas Sengsara dia Dan akan terbalik keadaannya nanti Akan tersungkur dia Wira sih kau falan ketika ditusuk duri mendapatkan yang namanya musibah mendapatkan yang namanya cobaan tidak bakal mampu keluar daripadanya semakin terbelenggu semakin terjerat semakin sengsara semakin hina sebagai abdul dinar ini semuanya orang-orang yang jelek karena tinajaku dan yang terbaik yang pertama perhatikan islahuddin hukum perhatikan islah hukum dunia perbaikan agama perbaikan dunia semua dengan bimbingan yang jelas bimbingan alkitab Usnah dengan pemahaman salaful ummah dan gunakan dunia Anda untuk kepentingan akhirat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya pada kita semua untuk bisa menjadi muslim yang terbaik yang memperhatikan perbaikan agamanya, perbaikan dunianya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimish salam